Вона була висока й така худа, що видно було черепи вилиці. Усі хуторянне шептуни ней знахарі. Андрієві казали, мов, не веди молодої до сороковин, мілинка не пустить, а він привів. Як почали вони з Лукією ходити до вінчання, ходили з весни до літа, так і не обвінчалися. То священник захворіє, то підводи з гори перекинеться, віз обламається, то метрики забудуть. Жили не Лукія була невдатна, не вміла ні долівку примазати, ні біло попрати. Хату довела, наче клуня зробилася. Бригадир її на роботу не кликав, бо тільки кінь мій могла правити. А до того, що весни була вагітна, а на зиму народжувала дитинку. Перша немовля Лукія утопила. У них колодязь біля хати стояв зруб лісяний. Жінка у досвіті вийшла по мерзій землюці, схилилася до води. А до хати повернулася вже без дитини. Накинулася на Андрія. «Твоя, борошняна мілинка, дитина одняла!» Погукала і руки з колодязя простягає. «Просить, дай потримати!» За другою дитиною Луків мати забрала в село. Аж доки маля не побігло. Тоді Андрій поїхав під водою, і привіз жінку додому. І ось Митруня зник з дому. Андрій заявив у міліцію. Приїхало двоє верхи, перетрясли увесь хутір, подумали на циган що ті вкрали. Але ж уся хутівська малеча росла в бур'янах і на дорозі в пилюці. Ніхто ніде не дівався. А тут таке. Поїхали ті. А через кілька днів маля знайшли в колодязі. Спливло наверх. Біла сорочечка вгору здулася. Той колодязь закидали землею і в горі затоптали. Народилося у них ще дві лукійки. Лобаті, довгі, почали рости. Та мілинка все поза хатою ночами голосить. Андрія гукає. Андрій як здурів. Десь його носить лісами, полями. Прийде обідрений, очі запалені. Води не нап'ється. Сваряться на увесь хутір, горланять. Лукія гукає людей, щоб допомогли чоловіка стримати. «Гой-гой! завертає його на гору править!» Хутір годував Лукійок. Лукія до села внадилася. «Побуде в матері днів зодва, а потім іде до хутора. За нею скрізь по дорозі обгортки з цукерок валяються. Тихі хуторяни дивувалися і сумували. Не було у їхніх душах того, щоб пояснити чи зрозуміти, що коїться» в Андріївій хаті. Але ображена мілинка не йшла їм з думки. Старші казали, що треба церковку ставити, хоч маленьку, як сито за обіжки, щоб там її душа заспокоїлася. Але тут кинули укрупнення. Лишилися від хутора повалені димарі та обгурені погреби. Один-єдиний колодязь у клочків Дивився в небо чорним оком глибини. Хуторянам не дали в селі однієї вулиці. Голова сільради сказав, «Де буде місце, там і осядуть». Рудий Василь і Іван Онисович побудувалися на запашці. Фидірний Ліпа і Петро Сергушко під горою, Кравченки на пісках, Любченко на мочарах, а ми оселилися біля Удаю. Решта виїхали у далекі світи до родичів, і вже тому їх ніхто ніколи не бачив. Хуторян недолюблювали за мовчазну, тиху вдачу, за те, що вони все вміли своїми руками, що трималися осторонь і дружби, ні з ким не водилися. Вони важко переживались на новому місці, часом зустрічалися біля нехворощі, соромилися одне одного свого смутку, своєї неприкаянності. Не дивилися одне одному в очі і пояснювали, що приїхали откопати калини, або жінка послала лика надрати. Я бачила, як дядько Василь крадькомагатив греблю, коли прорвало ставок. А дядько Петро ліпив заліп на своєму глиняному хлівці, укритому соломою. Той хлівець стояв ще років десять, відколи опустів хутір. Усе вже зрівняли з землею а хлівець ховався за деревами та виглядав, коли дядько Петро приїде лісникувати. Дядько ховав туди коня від оводів, а сам ішов напитися з бурчака. Колись я сиділа під яблунею, а він збігав з відром униз, ще не старий. Мабуть, дядькові на мить здалося, що на пагорбі стоїть хата. Гуде вулик, мліє картоплення проти сонця і наливається груші, мушкатки. Він так весело біг, мов би за ним стояв цілий хутір, живий-живісінький. На мене упав всесвітній смуток. Бачила і переорані хати, і дядька під горою, який біг і наспівував. То була тільки мить. Він уявив, що хутір знов живий. Мов би дві обрізані фотографії, приліплені одна до одної. Тоді я вперше подумала, що людина, яка втратила свій перший дім, ніколи не буде по-справжньому щаслива, бо дім – то не лише гніздо, а точка, з якої ти бачиш Всесвіт, і звідки Всесвіт сприймає тебе. Ти такий на землі, яким зростила ця перша хатина, засліплена золотом до світнього сонця. Ти так і тимеш, як ішов твій перший годинник з круглим маятником – як з тобою гомоніли дерева крізь шипку, рано навесні викидаючи темно-червоні пуп'янки, так будеш світитися